En vader volgend kom eer ons sê ee, en ons kom aanbid die. En vader alle eer kom hier ee toe. Ons kom lig volgend ons oor of naie. En ons kies om op u te focus. Want u is ons begin in ons einde en u is ons rots. Dank u vir u teenwoordigheid die so vader in. dat u met ons bemoeienis maak. Dank u dat hy met ons bemoeienis wil maak, Vader. Het is vir ons lekker in die teenwoordigheid. Ons sien hierdie dag, en ons sien hierdie dienst, en die naam bo elke naam, en die naam van Jesus. Amen. As iemand vir ons een woord het, luister ons graag. Morgen jylle, Um, ek wil jy van my lekker te vertel wat ek hier die nawek gehad het. Tot gistermiddag, toe het jy so 50, in die 50 graad 11 en 12 net hier so gesit. Die matrieks het jy heel voorgesit, want hulle help my sterk like hempies, hulle allemaal het soke hempies, ek verstaan dit nie, maar so raad. Let hier so allemaal so gesit, en het so Jack Daniel hempie gehad, toe sê ek, ek is bylle, hy vir Jack saamgebring. Want as hy hier rai, gaan hy nie die selfde voel oor Jack nie, nee. Jo, wat een lekkerte, jy weet, hierdie gemeente het, dit is my seste kamp, wat ek met die graad 11 en 12 al gereel in gehou het, maar dit was my lekkerste een. Want vir die eerste keer wat ek by Oorskoel Hartswater is, voel het vir my die waarheid is nou in die kindersaarte ingepraat. Hulle hoef dit nie te verstaan nie, maar dit is ingepraat, hulle het het gehoor, ek sien hoe sit hulle in, hierdie klom betreft, dit nie is hulle oog geknipt nie. Hulle het tjoepstil, die cellfone was weg. Hulle het letterlijk van vrijdagavond tot gistermiddag drie uur hier gesit. Ek het vir hulle sê, ons gaan nie speel nie, ons gaan nie swem nie, ons gaan niks lekker doen nie. Julle gaan net kom sit en luister. En wat vir my lekker was, as hulle daar buiten gaan speel het, allerhande speel ekies, dan hoor ek hoe praat hulle met mykaar. Hierdie oukie met die Jack Daniel Eemp, vrijdagavond, die kry kom daarachter. Toe sê ek vir hom, en wat sê jy vir my? Toe sê vir my, dan nie, ek het nog nooit gewet, ek het een godsbeeld nie. Ek het nog altijd gedink, ek het net een selfbeeld. En dit was vir my ongelooflik, want die kind praat nie. Hy is nou al tweede jaar kringleier, en ek weet nie wat hy vir sy groep sê nie, want hy praat nie. So dit was vir my, a groot oomlik, om te besef, dat hy het iets het gaan, die penne het geval in sy harte. En gister, na die sondagskap, wat Rian... Rian is baie soos, ja nee, het gaat net so en ek sien hoe my hierdie kinders, en ek sien hoe die woorde rare gaan val in hulle harte, en Melinda kom en sy maak het net vast. Maar die wonderlikste van alles, is toe ons klaar is, oom Johan was glad nie by die kamp nie, hy het die laatste 20 minute gekom, net om te kom afsluit, en hy kom staan hier so, en hy echo alles wat Rian en Melinda gesê het. En toe ek vir die kinder sê, wat het julle nou net gehoor? Toen sê julle vir my, dit is die woord. En dit was vir my wonderlik, omdat hulle kan besef dat as ons die selfde woord in ons harte het, dan kan ons dit net gaan leef. Want ons wat hier so sit, echo die woord die heel tyd. En dit is nou my voorig om elke maandag het ek klaas met die kinders om net die woord te gaan vastmaak. En net te gaan vastmaak. En om liefde te spreek. En om te sê, maar weet jy wat? nog nooit het die heren gesê, jy is nie oukei okay nie. Eens sê vir my, Tani Marita, vir die eerste keer besef ek, ek is oukei, okay. maak die zak wat nie. En ek weet, hierdie kind jaag nonsens aan. Maar dit is Want die nonsens gaan minder raak, soos wat die liefde in hierdie kindse hart ingesprek word. So ek is opgewonen, want ek het net gedink, as ek uitgaan by oorskoolhardswater, dan moet ek met die bang uitgaan, en het voel vir my, die bang het gekom. So ek wil hierdie kinders sien. Ons het ook kringleiders hier in ons gemeente, Ek sien hulle sit op hulle negene rugwerbels, want hulle het het al gehoor. Dis reeds in hulle harte, so ek wil hulle sien. En ek wil vir julle dankie sien vir die gemeente wat hierdie gebouw oopgemaak het. Vir die kinders, het vir die eerste keer daar gaan slaap. Ek het my hierbeen ontdek, want ek moes ook op een matras slaap. Maar dit was die moeite waard gewees. En ek het in my hart laat ons hierdie ding in ons gemeente elke kwartaal met doen. Ons jeug is honger. Hulle hoort daar buiten, ons is nie hoeruit nie. Ons maak net foute, ons gaan dit nie maak nie. En dan kom hulle na toe en hulle hoor, jy is okai, jy is kostbaar, jy is ongelooflik, wonderbaar vir die heren. So baie dankie gemeente ek, eer jylle vir jylle liefde, en dankie dat ons hierna toe kon kom. Goedemorgen, um, ek wil net een boodskap met jylle deel wat ek nou die dag gelees het in Joseph Prince' boek ons Afgelopen tyd in die gemeente praat ons so van jou waarde en wat jy is in die Heerse oor. En die story loopt so, sien loop in die veld rond en hy tel die diamant op. En hy sien die diamant en hy was om en hy kyk hoe heerlik is die diamant. En hy dink, hy gaan wegsteek en hy begraaf om en hy gaan weer huis toe. En die volgende dag kom hy graaf om jy uit en haal die diamant uit en maak om skoon. En dan kyk hy hom weer. En so gaan het in en weer, in en weer, elke keer moet hy die diamant skoon maak. En hy dink vir homself maar, Die skoonmaker is seker maar onnodig en hy krij een waterval waar hy die demant so tussen twee klippe sit waar hy heel tyd skoonspoel en dan as hy daar kom is die demant reed skoon En dit hoe die heren ons sien, hy spoel ons aanhoudend skoon Het is nie ding wat gebeur of gaan gebeur, het is een proces wat dwarsdeer gebeur En die vraag is hoe sien ons onszelf, sien ons onszelf as een demant wat nog opgegraven moet word en skoon gemaakt word Of is jy onder die stroom van die levende water Jesus' bloed wat jou aanhoudend Skoon maak En dit is so ons onszelf moet sien Dit is een wat aanhoudend gebeur Dit is nie as ek nou iets verkeerd doen Dan ek weer veil en moet ek weer skoon gemaakt word Jy is heel tyd skoon in die Heerse oor Baie dankie vir daai een uh, Ek vraag vir die vrou Kan ek my die story vertel Ellen Beck het een keer Aangehaal of in sy uh, Verkondiging van die Heere se waterval van genade. Ek en jy staan onder die waterval, soos die diamant wat daar le, maar dit is ek en jy se kese om enige tyd uit te tree onder die genade. Die waterval hou nie op, hy hou aan. En dit is ek en jy se kese om weer terug te tree daar. En dit is die wonderlijke daarvan, dat hy is altyd daar vir ons. Toen sy nou so praat van die CSV-kamp, to denk ek aan. Die tyde toe ek so ook betrokken was, uh, nog op school en op zwartere en al die dinge. Hoe ons die liedje gesing het van ek verblij my, verblij my en die heren, vir die pensie vir jy vers vir jy, die haie liedje, en uh, jy weet ek, sê vir oogend vir Jesse ook, jy weet, uh, in die context waar ons die daardie gesing het, het ek nooit verstand wat verblij beteken nie. En as jy gaan lees, dan staan het net verder geskywe, want die Heere is nabij. Jy weet, en dan, as jy naar die woordie verblijt kyk, dan beteken dit eindelijk joy. Dit beteken eindelijk een uh, vreegte wat nooit ophou nie. Soos daar waterval wat loop, dat is dit een vreegte wat nooit, nooit ophou nie. En uh, nou denk ek so vir ochtend, jy weet, toe ons hier inkom en ons hoor die vibe in die gemeente, die opgewondenheid, jy weet is dit omdat ons reen gekry het, jy weet, want jy weet, die joy is een constante joy, dit is nie iets wat afhang van reen, of nie reen nie, Habakkuk sê dit ook, jy weet, dat, al is daar geen vee in die kraal nie, is daar geen olijfoos nie, nog dan sal ek jubel, nog dan sal ek joy hee, en dit is soe ding wat jou, wat jou self moet, ek denk ons nog self onderzoek in die ding, jy weet, in hoe mate, is my joy afhankelijk van sekere goed. Want hy sê ook verder dan in uh, Philippians 4, hy sê daarom bekommer jy oor niks nie. Hy sê want, soedra ons ons begin bekommer oor goed, dan tree ons uit joy uit. Dan tree ons uit die waterval uit. Dan voel ons weer die diamant is vuil. Jy weet, so die kuns is, is om in die waterval te blij soos jy aan terecht sê, jy weet, is om daar te blij want het is daar, as ons kyk na Romeine 8, 19, Jan en ek dink, dit is een van die visie ook, van ons gemeente, is dat, daar word met afwachting, gewag, na die openbaar maken, van die kinders van God, jy weet, en as ek kyk na die openbaar maken, hoe word ons geopenbaar, ons word geopenbaar, door vrug, en joy is een vrug, daar is nie iets waar vir ons werk nie, dit is absolute vrug, en, um, ja, dit is, Je weet as ons kyk soos wat so wat hierda ook wat ons die visie ook sê weet is dat die heerlikheid van God moet die aarde oordek soos wat die see die bodem van die see oordek. Je weet so moet ons joy as gemeente as individue joy weet die aarde word bedek met wie ons in aanraking kom. Want onthou ons is God se beeld. Soos wat hy soos wat Jezus die beeld van die mens was op aarde, so is ons die beeld van Jezus op aarde. Nou. Dit is so 'n kosbare ding daai. En, ek loo, as, en, en dit is die vraag wat ons net kan vertoon. Ons kan niks doen daar nie. Dit is automatisch. So, ek sê jylle daarmee. Paar dankie jylle. Net voordat ek begin wil ek net iets sê oor die groepies. Misschien wat daar een bekie verwarring is oor die groepies. Kyk, ons het die gemeente ingedeel in spanne lang al al. Ons het so'n 6 spanne, so jylle weet, En die doel met die spanne is eindelijk maar net om die funksies wat verrig moet word, soos die thee en die kampe en die klaskoters, te verspreid oor een groter groep mense om meer betrokkenheid te kry. En die behoefte was dat ons in die spanne meer by mekaar so kom en onderling betrokken so wees by mekaar. En dit werk nie lekker nie, maar ek dink een van die redens is die spanne is daal te groot. Nou, ons praat in die afgelopen tijd oor die visie van die gemeente, en ons gaat seker nog een rikkie daar praat, maar na aanleiding daarvan, het die gedachte net gekom, van einde verlede jaraf, dat ons met klein groepies begin, in die gemeente, woordgroepies, Kom, noem dit cellen, noem dit huisgemeentekies, ek wil dit amper huisgemeentekies noem, want dit is selflees ek in die Bijbel nie, maar ek lees in die Bijbel van huisgemeentes. Uh, en die gedachte daar is, laat ek het nou maar net weer sê, is dat, ons eindelijk, wat die hele gemeente betref, allemaal op een manier betrokke sal wees in so'n klein groepie. Jy kan dit ook aan een omgegroepie noem. Ek werk dier ons gemeentelijst en ek sien op die verjaardaglijst af, sien ek, minste is minste 38 paare wat ek sommer net so kan identificeer, behalwe die klomp wat my gaan verras. Wat ek kan identificeer wat leiersmateriaal is, wat ouwens is, wat by mekaar behoor te kry. Een of twee of drie gezinne, of pare, of wat ook al, of eng te loop en is makkie Dit hoef nie ouwens binnen die gemeente te wees nie. Die doel is juist om uit te reik na buiten die gemeente toe. En as ons nou na hierdie model van ons kyk oor die visie van die gemeente, sê sien hoe belangrijk dit is om in te pas. Maar die gedachte is, dat daar nie een van ons in die gemeente moet wees, wat nie in so'n klein groepie ingeskakel is nie. Want jy sien, is daar in die klein groepie, wat ons met mekaar man tot man kan woordeel. Dit is daar in die klein groepie, waar ons vir mekaar kan bid, waar ons mekaar verlastig kan dra, wat ons kan mekaar kan bel en sê, ek haak vast hier, help my. Eh? Onthou, in traditioneel in kerk, het ons een dominee betaal, en hy moest buisbezoek doen, en hy moest al die goeders doen. Mense, dit net nie haalbaar nie. Maar dit is haalbaar, as ons dit op hierdie manier doen want dan weet ons, almal is beskerm, almal is toegevouw, like, ek wil amper sê, in watte toegedraai, in die watte van die ouwe, saam met ons in die gemeente, en die mense, wat in die groepie gaan, by mekaar wees, gaan onnotwendig ouwe wees, wat mekaar verstaan, en wat lief is, vir mekaar en vriende is, en so aan, maar die idee van die groepie, is om een aand in die week, of een dag, en maak die saak, wat een zondag, maandag, of een zondag, oogend, of een woensdag aand is nie, nie, woensdag uit. aand is uit, Wanneer dit is nie, jylle kan dit reel, maar om een uur in een week toegeweid by mekaar te kom en te sê, en hierdie uur praat ons woord met mekaar. Hierdie uur gebruik ons om te verbaliseer, om te sê, dit wat ek gehoor het, dit wat ek weet. Dit wat ek met jou kan deel, dit wat my getuien is, want dit is waar bediening kom, dit waar volwassenheid inkom, kom, waar verantwoordelijkheid in kom en dan raak ons allemaal betrokken daarby, onthou nie, dit gaan ook hier daarby blij nie. Hierdie groepie moet jy eindelijk as een tydelike reling sien, want as daar drie of vier gesinne is wat een groepie is, dan is die droom, dat in een kwestie van een jaarse tyd, moet die een groepie van drie gesinne, moet drie groepies word. Julle verstaan hoe dit werk mee, dis die beginsel van vermenigvulliging. Ek het woensdag al met die wootskool, het ek vir die ouwens die ding verduidelik, ons het in 1976 In 1976 het ons een som gemaakt, ons het begin met een beweging wat ons noem Christensakemanne van Zuid-Afrika, wat eindelijk een internationale beweging is. En ons het gesê, as een persoon, as ek gaan, en ek gaan deel die woord op een eenmale week basis met Andrei, vir 6 maanden toegeweid eenmale week, en ek kan in 6 maandese tyd vir Andrei oplei, die woord is nie oplei, nie is opvoed, luister, vir opleiding het ons instructeurs nodig vir opvoeding het ons vaders nodig ons praat van vaderskap eindelijk hier en dis wat Paulus in Timotheus is, ons dit die Timotheus program genoem Paulus gesê, as ek dit in Timotheus bele, kan Timotheus dit na die volgende auto vat en dis die beginsel van Godse vermenigvuldiging en ons het die som gemaakt, die het, en jy kan ons vir jouself gaan maken, as jy jou bykie wiske in die achtergrond het as ek vir André disciple, vir 6 maanden toegeweid, en na 6 maanden dan nou vat André vir Jesse en ek vat vir Marley en na 6 maanden dan nou vat ons 4, weer 4 ander en na 6 maanden vat die 8 8 ander so dat ons op daar die stadium 1976, 11 jaar gevat het, om die totale wereldbevolking 1 op 1 by die rei te kry te discipelt Gloe jylle my, dit is nie een story nie, dit is feit, ga maak jy som, waar is die wiskindig is onder ons, waar is, ja, Marlee, jy moet vir sy som maak, dat sê sien, dit is een werkelijkheid, dit is hoe dat dit binnen in ons bereik is, ek wil vir ons moet verstaan, wat binnen ons bereik is, wat binnen jou bereik is, die jylle naweek het reëns gebruik om vir die tieners te sê, wat is die potentiaal Godse vermoe binnen jou, wat ons in die gemeente doen, is om vir jou te laat verstaan, wat is Godse vermoe binnen jou. Die visie van gemeente, het ons gesê, is die aarde sal vol word van die heerlijkheid van die Heere, van Godse bedoeling, die heerlijkheid is Godse bedoeling, Godse plan, soos die water die seeboon hem toemaak. En besef jylle dat dit moendlik is, dat dit lyk vir die mense onmoendlik, maar vir God is dit moendlik. Jy sê wat die mens doen, hy koop een satellietstasie en saai uit vir die wereld daar buiten, luister, ons maak jy een pak so nie. Die manier ons inpak maak, is een op een, om disciples te maak. En hierdie waas, is beter geleentheid, as om dit te begin doen. Dan wil ek net sê, ek het gesê, woensdaan is uit, want woensdaan is een woordschool, wil ons dan inrig, op die manier, dat ons al die sameroepers, maar luister, dit is een uitnodiging, want jy is ook een potentiele sameroeper. So as jy net deelneem aan een groepie, is jy net so welkom, soos die ouwens, wat die sameroepers van die groepies is. Maar specifiek, die gedachte gekom, om, die sameroepers van die groepies, by mekaar te kry, een open uitnodiging van amal, en te sê, kom ons kom by mekaar, woonstig aand vir een uur, en ons hanteer die basisse goed, ek noem dit woordsomme, ons werk met woordsomme, ons pas die woord praktisch toe, en dan kan jy daai boodskap kvat, of dit wat ons dan bespreek vat, en dit na die groepie toe vat, dan sê ons amal min of meer op die cellenblad sê, is wat die gedachte is, met die kinderbediening ook, so ek wil jylle ernstig, en dringend uitnooi, ek gaan een klomp van jylle bel, en sê ek verwag het van jou, so is jy recht daarvoor, is jy recht van jy oproep. jou oproep, en sê ek verwag het van jou, so moet nou laat ek vir jou moet wagne, en as ek jou nog nie gebel het nie, verras my, doen dit, en die tyd ek jou bel het sê, man ek slank in een groep ingeskakel, die uitdaging wat voor ons leemense is, gaan ons kerk speel, of gaan ons gemeente wees, hier is van ons wat gemeente is, maar jy is ook van ons wat, en ek sê dit nie neerhalend nie met my baie mooi oor, onthou ons is geondoktrineer oor een leeftijd, vir 2000 jaar na die kruis, om kerk te speel, met ander woorde, om op te daag, wanneer het my pas op een sondagmorgen, op een stoel te sit, en te luister na boodskap, en dan, wat er mate van terugvoering ook dan, gee ge my handen te klappen en te sê, oor oh, dit was een mooi boodskap het is goed en wel om te luister na boodschap, maar het is meer as dit, as jy jou self nie kan sien, as meer as dit nie, luister mooi, jy moet jou meer kan sien as dit, ek praat met een man in die schema, een gesiene man, een man wat in een belangrike positie staan, ek vraag vir hom hierdie vraag, hierdie week, ek sê vir hom, wat is jouw visie geestelik? Weet wat is sy antwoord? Sy antwoord is, dat ek so sal lewe, dat ek so sal lewe, dat ek een dag jimmel toe kan gaan. Beseef jy, dis die visie wat godsdienst ons gegeet. Ek dink God duidel in sy hande as hy kon, as ek hierdie uitdrukking kan gebruik. Want dis moos nie die visie, nie die visie is dat die aarde sal vol word van die heerlijkheid van die Heere, en ons gesê, die eerste aarde is my kop. Die eerste aarde wat doenbaar is, is my kop. Die eerste stikkie aarde wat ek te doen krijg, is my gedagte, wat is jou visie? Ek vraag jou vanmorgen, wat is jou visie? Hoe sien jy jou oor vijf maanden of oor vijf jaar of oor vijftien jaar? Gaan jy nog net die stoel warm sitte? Of gaan jy deel wees van een span wat uitreik om die aarde vol te maak van die heerlijkheid van die Heere soos die waters die seeboone bedek? Hoe sien jy jou self? As jy nie dit kan sien nie, En dit wat Paulus bid vir die feest is, hy sê, vader ek bid, dat jy hulle geopende oog geef van hulle verstand om te begryf waar oor dit gaan. As ons nie kan sien wat God sien nie, verstaan jy, dan het ons niks om na te groei nie, ons het geen verwachting nie, dan bly ons sit waar ons is, dan gaan daar nie verandering kom nie. Die grootste skok vir my, oor dertig jaar wat ons in bediening staan, lei hierin, dat Ek sien dat ouwens, vir 5 en 10 en 15 en 20 jaar, binnen in een gemeente soos ons kan sit, onder hierdie woord kan sit, en dat hulle nog steeds nie die woord toegepas nie. Dan het, wat Marita sê, het die spreekwoordelike penny nog steeds nie gedropt nie. Wie hoe kom nie? Nie omdat ons sleg is, of dom is, of dit is nie, wie wat. Het is omdat daar een bedekking oor ons harte is, wat oor jare gevestig is. En baie van ons verskuif van stoel en nie van hart nie. Dit helpt nie om van stoel uit die traditionele kerk te skuif en te sê ek skuif hierin nie. Ek moet van hart skuif om te sê hier my hart het verander. Om te hoor wat die droom vir my leven is. Ek kan nie, ek kan nie een minderwaardige oom P.D. Leroux vir my een gesê. Hy sê, een van die grootste skandes wat daar sêker kan wees, hy sê is om met lewe hande in die hemel aan te kom. Nou luister, is nie ons werke wat ons hemel toevat nie, nee. maar om het lewe handen aan te kom beteken om niks te weis nie, om niks te hee, om nie deel te kon gehaad het in die aarde wat volgeword het van die heerlijkheid van die heren, as die waters die seabode bedek nie. Ons leef in ernstige tijde, die ernstigste wat daar ooit was. Ons leef in rarig ernstige tijde. In Suid-Afrika is so'n klassieke voorbeeld van syke ernstige tijde, en besef julle, ons is nie, soos die Engelsman sê, sitting ducks nie. Ons is nie uitgelever aan die grille van die vijand, van die die wat veel slag verwoes nie. Ons is nie. Ons is bemachtig. <laughs> en dit is binnen ons bereik, om een enorme effect en impact te hee. Right, so sien jylle die achtergrond. Ek doe een beroep op jou vermoorde, om toe te lade Godse geest jou oor oopmaken, te sê, jylle, dat ek myself sien soos jy my sien, dat ek myself sien waar jy my sien. En dan kan ons terugkeer in model toe, ons het nou verlede week gesê, die visie van gemeente wees, ek wil sê die visie van mens wees, is dat die aarde moet vol word van die heerlijkheid van die heren, dat die aarde gevul moet wees soos wat daar nie drookool op die seebodem is nie, dat die aarde in sy geheel gevul moet wees van die heerlijkheid, van Godse intentie, Godse oorspronkelijke bedoeling, toe hy die mens gemaakt het en gesê het, omgeseen het en gesê onderwerp die aarde in die eerste oor. Dis die heerlijkheid van die heren. En nou het ons die verskrikkelijke voorrecht om hier deel van te wees. Ons het gelees daarvan in Habakkuk, gelees daarvan in Jesaja. Ons het gesien in 2 Korintheers 5, het Paulus gesê, omdat God omself met ons versoen het, omdat hy ons waardig kon maken dier die offer van sy seun, want een het vir allemaal gesterwe. Hy sê, daarom kan ons God bedien met ons versoening. En besef jy om vanmorgen, God te bedien met jou versoening, is om te sê, Jere, hier is ek, ek is beskikbaar. Jy weet, daar is die wat Johan gelees het vanmorgen, Jesaja 6, Jesaja sy oog gaan open, hy sien hierdie gezicht, hy sien God op een groot en verheven troon, en hy weet, ek wil sê, as hy ou dit sien, as hy ou God in sy verhevenheid sien, moet dit een inpak op jou leven, dit het een inpak, in sy leven het dit die inpak, hy sê, weem my, weem my, want ek kom uit een onrein volkheid, wat onrein is van lippe, en ek self is onrein en onrein van lippe, hy sien, Jesaja was nog in zonde ontvanger geboor, maar dan kom die engel, en hy vat een kool uit die vier uit, en hy raak Jesaja sy mond aan, hy sê, hiermee het ek jou sonde verzoen, hy sê, nou, sê ek, wie kan ek stuur, wat sê Jesaja? hy sê, my sonde is verzoen, stuur my, en Jesaja sê, as my sonde verzoen is, kwalificeer ek, ek wil vir jou vraag vanmorgen, is jou sonde verzoen, het die kool jou mond aangeraak, het Jezus die prijs vir jou betaal, het jy dit gesnap, as jou sonde verzoen is, kwalificeer jy, om gestuur te word, kwalificeer jy om in hierdie spiespunt staan van Godse droom om die, sy heerlijkheid te vestig, om hierdie aarde in harmonie terug te bring. Jy weet as ek net kyk, hoe zwaar het ons gekry, die afloop een maand of so, onder die droogte en hierdie verskrikkelijke versengende warmte. Dis angry planet, dis die aarde wat die mekaar is, hoekom die het gesê had hem aangevolg van jou daar vloek oor die aarde gekom. En nou kom hierdie verlossing, hierdie reen en hierdie koelte en kyk jy wat ons gesintheid vermoorde kijk wat ons harte vermoorde, die hele situasie, ons hele, alles het soms so gelig vermoorde, die heren sê, dit moet die norm wees, die heren sê, die lichtheid in ons harte moet nie wees als gevolg van die feit dat die weer in plek is nie, maar die weer moet ook in plek is, hy sê, maar die lichtheid in ons harte moet wees, omdat ons die effect sien, dit is wat Marita van praat vermoorde, sy kom staan hier, sy vrou alleen by school gaan aanmeld, ver onder haar kwalifikatie word sy betaal, ver onder haar kwalifikatie. By school gaan aanmeld en een inpak in kinderse begin doen. En nou reels sy een kamp. En een klomp kinders kom hier na toe en, en sy vat een klomp vlek daar oor. En hy kinders tussit die so en sê, hy kinders uitspraak is, hylle sê, hylle sê, ons moet ons identiteit in Christus vind, ons heredaliteit. Hoor jy hoe het gesnap? In een naweek besef jy Marita, Besef jy wat die inpak kan wees in die kinderse lewe as een van die kinders dit vat en een van die kinders daarmee hardloop. Wat gaan die effect in die toekomst wees? Dier net een persoon wat getrouw is in die geleentheid wat God omgee om te doen is elk van ons een kans. Luister, moet goed min nie, moet nie sê 8 en ek kan jou nie Marita wees nie en ek kan nie die CSV kamp hou nie. Luister man, dis nie die punt nie. As daar een van die ouders is in die CSV-kamp wat sy gehoud het, wat het gesnap het, en daarmee hardloop, denk net wat sy op pak. As daar een van die mense is met wie jy in jou leven kan deel, man tot man, een tot een, jou getuigings kan gee, net een is, denk wat sy op een pak kan dit hee. Luister, ek wil hier, jy moet die beginsel van vermenigvuldiging raak sien. Die beginsel van vermenigvuldiging is tot watermate jy jouself kan dupliseer in ander. Maar daarvoor moet jy in aksie kom. Want wat wil jy dupliseer? Ons het gesê, ons laatste keer begin kyk, na hierdie beeld van die visie. Ons verstaan dit nou. En nou het ek sommer die peil getrek, en Rian het alles afgeveek, so begin weer voor. Ek wil die stelling maak en sê, dat die instrumente wat God gebruik om die aarde te vol met sy heerlijkheid, soos die water, soos die seeboen, die instrument, as ek het in enkelfout stel, is die gemeente. Want nou jy ons het gesê, Paulus praat oor hierdie verborgenheid wat verborgen was van altyd af. Hy sê, maar nou goed openbaar is, hy sê dat, nou soos in Ephesians 3 by vers 10, hy sê, so nou dier die gemeente, aan die overhede die machte, die menigvullige wijsheid van God bekendgemaak kan word, so nou, dier die gemeente, aan die overhede die machte, die machte van chaos, die menigvullige wijsheid van God bekendgemaak kan word. So Godse instrument is die gemeente. En my vraag is, hoe lyk like gemeente? Ek het een beeld die al gebruikt baie, ek wil dit onderskui, kerk onderskui van gemeente. Wat is kerk? Ons het allemaal met kerk groot geword. Kerk het vir ons geword een denominatie, ek hoort aan die denominatie of die denominatie. En baie van die denominaties, denk ek, moet ons allemaal toegewe, die lokale celle van die denominatie of die lokale kerke wat ons oorals in die land, in die stad, in die platland sien, ek wonder hoeveel van hulle so nog bestaan het as daar nie die rugsteun en die ondersteuning van die moedermaatschappij Hoeveel van hulle kan op hulle eie voete staan, met een eie roeping? Maar is die kerkkant. Wat is gemeente? Gemeente is die Ekklesia. Dit is die Griekse woord vir gemeente, wat die Engelse met kerk vertaal het. Ekklesia beteken die ouwe wat uitgeroep is, die ouwe wat reageer het op Gods roep. Die ouwe wat besef, wat nie aan een klip behoort met een naam nie. Die ouwe wat deel is van een onderlinge bijeenkomst, Die ouders wat deel is van die gemeenskap van die gelovig is, van die gemeenskap van die heiliges. Weet jy, ek wil jou een voorbeeld noem, voorbeeld in jou eie leven, nou trap ek jou toon in ek, dalt moet ek jou toon trap. Maar, koosvat het een beeld, wat het ons in kerk gedoen? Ons het met kerk opgedaag, ingestap, van achteraf volgemaak. Ek sien ons sikkel nog steeds, ons doen het nog steeds een bekies ook. Maar ons maak van achteraf vol, ek weet nie mooi, hoekom nie, waar... Johan het ons gesê, toe ons hierdie plek gebouw het, hy wil hierding op een rotasietafel sit, en as al die ouwens nou sit, dan wil hy die knopie druk, en wil hy die spreekstoel omdraai, soentoe, dan sit die ouwens ons nou voor, en, maar ons het toen nie op die uitstaat die my fondse gehad nie, maar bring die wat doen ons dit, <laughs> uh, maar, wat het ons gedoen, met ons kerkdenke, ons het opgedaag, ons het geluister na boodskap, ons het, Daaruit gestap, vir hier ou ouge knik, en daar een ouge en ons kaar geklim, en daar gaat ons. Leste mense, dit is hier nie. Ons by mekaar kom, ek sê vir hende, en ek moet nou baie mooi op my spoortrap, ek sê, ek maak my julle onderneem, en ek sal kwartier korter preek. As julle kwartier kom drink. Hoor julle wat ek sê? Want wie wat, as jy hier uitstap, dan het ons nie geleendheid om gemeenskap te heen nie. Ons het nie tijd om gesprek te voer nie. Ons kan nie by mekaar kyk. Jy kan nie die hart optel van wat in die gemeente aangaan nie. Ons het nodig om met mekaar te kyk. luister, ons is nie lede van een klip, wat ons subsidie of ons geld, klipgelde betaal, en nou gaan ons in en uit nie. Wat, wat ons is, ons is een familie, wat omgeef vir mekaar en lief is vir mekaar. En as ons ons kan sien, luister mooi, dit gaan oorvisie hier so. Sien jy jou as deel van een familie, as deel van een groep mense, en weet wat die beste is, ons het mekaar nie gekies nie, God het ons gekies, hy het to die gemeente bijgevoeg, ek meen, ons is daar maar weer klomp, ek weet nie, as ek nou moes kies, of ek hier die klomp by mekaar so gesit het, huh? maar is dit nie hoe dit werk nie, God het ons toegevoegd to die gemeente, luister, hy het een plan met ons, hy het ons boeties en sissies gemaakt, ek en henda, ek geel my dit vergewe, maar, Al viel het nou gekeur by Lucas hulle daar in Canada, nou hierdie klein niggiekie wat by haar ander twee neefiekie se niggie kom, en nou stuur hulle vir ons hierdie foto's, hoe hierdie hispaniekie nou een word, en wat het in ons harte doen, om te sien die blijdskap, en hoe ontspan hierdie klein babadochterkie, tussen die neefiekie se niggies, van haar, en hoe sy deel word van die huisering, dat die oudste eniekie sê, ja, so she wants us to be family, maar nou sê haar ja, ma, ons is familie, sy sê, nee, nee, nee, family is wat in die huis is, hulle moet hier in die huis bly, maar verstaan julle, luister, dis ons huis die die heren het ons geseen met hier die wonderlijke plek, wat eindelike wonderwerk is, dat ons die infrastructuur dat ons in gebouwen die goed het, ons het al die gelende ons die lekker koel stoep, kom drink gaan met ons koffie, kom kei saam ons, kom wees deel van die gemeente, moet nie net in en uit gaan nie, sublief, beloof ek vir so vroert laamak my deal, my deal met julle right, waar was ons? Ons gesê, Godse instrument is die gemeente. Nou, hoe lyk die gemeente? Hoe lyk die gemeente? Ek klomp babas, wat sondag kom om botel te kry, dis nou die kreef voorbeeld daarvan. Of is die gemeente, moet die gemeente bestaan, uit geestelik volwassenis, bezig met hulle dienstwerd? Jy sê, daarom sê Paulus, die doel van predikering, vir die feest hier sê, is om die heilige stueter is vir die dienstwerk, tot ons kom tot die volwassen man, tot elkien kom tot die mate van die volle groote, van die salwing, tot het die volle potentiaal, die volle potentiaal van Godse woord, die volle som van sy gedagtes, totdat dit vry kan vloei dier die elkien van ons, dis die volwassen man, nou vir ek vir jou vraag, sien jy jou so, of het jy geval vir die leense gestie van Gods om te sê, daar is ouwens wat God uitgekies het om so te wees, maar ek sal maar na hulle luister. Hoor mooi, dit is die leense gestie. God is nie aannemer van die persoon. Die waarheid is, God roep jou daarvoor. God sê, ek het die bediening in die gemeente gegeen, omdat ek geestelike volwassende soek, toegeruste heilig is, met hulle dienstwerk. So, wat doen ons hier? Ons kom hier hier by mekaar, man wie ek soek een Afrikaanse woord maar daar is die een wat pas nie. Ek wil dit noem as celebration, weet hulle wat sy so ding is as celebration, dit is a feestviering, maar dit klink nie so lekker as so as celebration nie. Dit is amper soos tijer en band, jy weet, band is nie een goeie woord nie, maar tijer is beskrijg die ding wat onder jou kar is, jy verstaan? Ok, so wat ek wil sê is, ons samenkoms moet eindelijk as celebration wees, waarvan? Van hierdie klomp microgemeentes, wat in die gemeente opstaan, wat in die gemeente Figureer, wat eindelijk die gemeente maak. En dan kom ons sondag by mekaar, en ons deel met mekaar. En weet wat, wat my betreef, kan die preeking verval so. Hoor jylle, dit kan oorgeneem word, behoort oorgeneem te wees al ons is al 30 jaar in die gang onthou. Oorgeneem te word, dier ons onderlinge getuinis, en die opgewonheid, en die gesprek wat ons met mekaar het, en hoe lekker dit is om mekaar te sien. Verstaan jylle waar jylle wil ons gaan? Maar dit, dit gaan wees, Ek moet myself eers sien. Sien jy jouself as deel van die familie? Of sien jouself as een bezoeker wat insluip en uitsluip? Kom, ek is nou recht met jou. Moe nie insluip en uitsluip nie. Ek weet, ons is so, dit is alsof ons so veel stuisel is. Nou sê, P.W. 5 vanmorgen, nou sê hierdie klomp kinders hierdie naweek. Die wit kinders, zwart kinders, lik nou baan politiek praat. Wit kinders, zwart kinders. Hy sê, as hulle so kom sit, sê die wit kinders in borrel, die brein kinders in borrel, die zwart kinders in borrel. Maar toe hulle begin die heren aanbid, in Afrikaans. Waar is die ontploffing? Die zwartkinders. Hoor jy wat? Hulle sien hulle selfs so. Hoe sien die witkinders hulle? Hulle, die witkinders beeld is kerkbeeld. En kerk moet nie fatsoenlik wees. En hulle is so stuif, en so oordenkelijk, en so fatsoenlik, hulle kom nie los nie. En wie wat? Hier sit ons, al jare in die gemeente, ons nog steeds nie los nie. Ons kan nog steeds nie met vrymoedigheid die heren aanbid nie. Kom maar baie gaan ons, die godse instrument is geestelik volwassenheid, ja, iemand wat geestelik volwassen is, kan het verloor verdere, hoe David het gedans voor die ark, hy het sy kleren uitgetrek, sy vrou het haar geskaam vond, so erg was het, He? maar wie wat, dis vir geestelike volwassenheid, dis om dit te verloor verdere, en luister, dis P.W. is funksie, P.W. en sy span, moet ons vat na dit toe, sien jy so, of sien jy kans om vanocht 10 of 15 jaar te sit, en maar te saam te sing, en te sê, dis ons tyd van saam en tyd van saam is voorbij, <laughs> ons wil bij loof en aanbinding uitkom, en dit beteken dat ons ons nog moet verloor, en jy weet ek en onthoud, recht aan die begin, ek het hier die eerste kolom, het ek geskryf van waar kom ons, waar kom ons vandaan, nou as ons na die gemeente kyk, dan nou wil ek jou sê, daar was een dag, daar was een dag, waar daar een openbaring in gekom het, kom ons noem het openbaringskennis, het God omself vir my geopenbaar. En daar het het begin. En daar het gemeente ontstaan. En het was een mens, wat iets ontdek het. En kyk waar jy net het ontwikkel. Kyk hoeveel mens het ons oor 30 jaar bereik. Ek sit nou gauw gauw som na maak, ek dink, ek dink so aan, en daar sê, ek moet nie hier so skryf predikers nie, ek het laatste keer gesê predikers, ek moet liever gesante of woorddraars, of wat ek al skryf, want hy sê predikers, so nie, want ek woord van een prediker, en dink ek, o, daar staan my o, moet het toega daarvoor, so ek wil nie hier my verkeerde begrip kry nie, maar nou dink ek daar oor, as ek nou oor die 30 jaar neem, dan moes ek in hierdie 30 jaar, so 50 naweke, 50 sonde aan een jaar, vir 30 jaar, geef hy wat hoeveel, 1500, eh, uh, plus al die kampe, plus, plus, plus, plus, plus, ek denk ons ek al so 3000 preke gepreek het, moes ek in die tijd gedoen het. Verstaan jy, jy kan ons nou nie hier so staan en sê, wat verwacht jy nou ek moet preek soos jy? Nee, ek verwacht het nie. Wie wat, maar om te deel wat jy het, die eerste dag, toe ek opgedaag het, 9 hier, in, die, in ons sitkamer, het ek nog nie een preek in my leven gepreek nie. Toe was ek op nul, Maar na die eerste dag, was dat 1. En die tweede dag, was dat twee. Beseef jy, waar dit begin? Hoe lang was ons 2 en 4 en 5 en 6, wat by mekaar gekom het? Een klein groepie. Voordat dit begin gemeente word het, dis hoe dit met jou gaan werken. Hy sê, as jy getrou kan wees in die kleine, kan God jy in die grote aanstel. Ek sê nie, ja, ons gaan allemaal predikers wees nie, ek sê nie, ons gaan allemaal gemeente sê nie, maar wie wat sê die woord? Die woord sê die dag, wanneer die dag kom, wat die aarde vol word van die heerlijkheid van die herers, die waters, die seeboe en die medek, hy sê, sal die uitlanders sal jylle veeboere en jylle wijnmakers wees, maar jylle sal priesters wees, van die allerhoogste God. Jylle sal jylle nie bezig hou, moet enig iets anders as om die woord te verkondig, hierdie goeie boodskap te bring, aan die wereld wat honger is daarvoor daai dag kom, en nou wil ek jou vraag, sien jy jou self so, luister mense, hier moet een confrontatie kom, ek hoop ek krij dit recht, maar hier moet een confrontatie binnen jou kom, wat sê, sien ek, waarvan die manne praat, sien ek wat God sien, sien ek myself in daai plek, of sien ek myself as een ouwe wat net, op die stoelblis sitte, daar moet een confrontatie kom ek wil amper sê, daar moet een heilige ontevredenheid kom in my wat sê, maar ek kan nie so aankarring vir die rest van my leven nie die Heer het my geroep vir groter goed is dit en luister mooi, ek praat nie van flamboyante bedienings en geld en gelaai goed nie, dit nie waarvan ek praat nie ek praat van om getrouw te wees man tot man, getrouw te wees in my verhouding met my vrou getrouw te wees in my verhouding met my kinders getrouw te wees in my huis Come on, dis waar gesag lie, mense Dis waar verantwoordelikheid inkom Dis waar geestelike volwassenheid piets Wat is so tragisch Dat as soveel paas is in ons wereld Wouwer lyk like ons land soos hy lyk Ons praat van Zuid-Afrika Hoekom lyk like ons land soos hy lyk like? Omdat die paas geen verantwoordelikheid geestelik vat nie Die paas het dit afgeskryf Hulle skryf vir tjek uit Vir die gemeente, vir die kerk Hulle gee ons vir die bazaar en dat hulle kant gebring, hulle vat nie, hulle plek, as geestelike volwassenes is nie, hulle sneeg getuie vir hulle kinders nie, wat moet die kind volg? Kan jy verstaan, waarover lyk die jeug soos hy lyk? Waarover lyk jongmense, waarover is die dwellingsprobleem, en alai goed soveel meer, dis die rede. God sê, die aarde moet vol word, paard het begin by jou, is jou aarde vol van die heerlijkheid van die heren. Laat jy dit toe, laat jy het toe, dat God sy geest, jou denken vul, hy staan by die deur en hy klop, hy sê, ek wil inkom en wie jou maaltijd hou, is jy bereid om het om maaltijd hou, laat jy om toe met jou maaltijd hou, so die aarde van jou denken, die aarde van jou gedachtegang, die aarde, die hele aarde, van jou gedachtegang, gevul is, met Godse plan, soos waar die waters die seerbodem bedek, Godse aard, jy sien, nou ek, okay, ek gaan nou maar net oor die instrumenten praat, als so volgende week aangaan, maar kom ek kijk, jy verstaan dis nou waar dit vandaan kom, luister, Samen met geestelike volwachtheid loop een getuie. Een getuienis. Een getuienis van jou lewe Nie iemand anders in nie. Je weet, toe ons begin het, was hier een ou getuie. Ek noem dit die ou getuies. Die ou getuies. Ek het van ander mens getuies. Ek het sê, ek lees in een boek wat die ou getuie getuie. En ek vertel van die ouse getuienis. Maar waar is my nie? Ek denk so aan Anton, wat komst nie hier nie, waarom gaan die ou plek gestaan het. En gesê, ek vir die Heere gesê, Heere, ek soek my eie getuienis. Ek hoor, hoe staan hier ons op, en hulle sê, hulle getuig, van wat die Heere vir hulle gedoen, en hy sê, Heere, ek soek my eie getuienis. En die volgende ding, toe staan hy met my klein so, sy getuienis. Die grootste wonen, ons nog in hierdie gemeente gesien het. Ek wil vir jou sê, dit maak die saak hoe groot of hoe klein nie. Maar as jy sê, Heere, ek wil my eie getuienis hee, maar wie wat, jy sal nooit een getuie wees, as jy dit nie ervaard het he as daar nie persoonlijke verhouding is nie, en uit persoonlijke verhouding, moet daar een persoonlijke ervaring wees, en persoonlijke ervaring is jou getuienis. Dit gee substantie aan wat jy sê. Jy kan met ons woord deel, jy kan met ons geestelik praat, jy kan allerlei goeders doen, maar dit wat dit stiekra gee, dit wat jou kwalifikatie is, om met gesag te praat, is die getuienis van jou leven is tot watermate die die woord gewerk het in jou lewe. So hoe belangrijk word het, en dit gaan uit vergeselike volwasne, kom ek, ek nou nou later oor die werkswijse praat, ek wil net die kwartier ophou, op, op, ok, die volgende een wat ek wil net wil noem is leiders, ons het leiders nodig, ons gebruik leiders, wat is bedoel ons by een leier? Ek wil een woord skryf, as ek dink aan een leier, Jy sien ons dadelijk as ons een leier sien, en sien ons weer een ouwe laaf voorloop, een koning. God het vir die volk richters gegeen. Wat het een richter gedoen? Een richter was een ou wat geestelik volwassen moest wees. Wat vergeer die Gideon was nie geestelik volwas nie Gideon het hierdie visie gehad van ek is nou maar so Ek is die kleinste en die simpelste in, in Manasse En Manasse is die simpelste stam in Israel En Israel is nou sy kanonen Want die medianete maak ons gelijk met die grond En nou traai ek maar die beste wat ek kan doen Ek, ek, ek wand een bekie koring uit in een paarskuip Ek weet nie of hy een weier gehad het om volwind te maak En dan kom hier en die heren kom staan daarboe op die paarskuip En kijk so af hy sê, die Heer is met jou dapper held, kan jy hoor wat sien God in jou, hy sê, Dapper, held, ek is met jou, die Heer sê, maak die saak wat jou opinie van jou is nie, ek het jou opinie oor jou, en dan begin ook Gideon, hy sê, oor jy die godsdienst denken, godsdienst sê, ach Heer, ek is die kleinste in my familie, ek het die kleinste familie, ek is in die kleinste stam, ek beteken niks, sê die Heere von, die Heere ignoreer al die goed, die Heere antwoord om nie eers op die snert wat hy praat nie, die Heere sê von, gaan in hierdie kracht van jou, gaan verlos Israel in die hand van die medianiete, hy sê vermoorde vir jou Gideon, gaan in hierdie kracht van jou, verlos Israel in die hand van die medianiete, en ons ken die pad, hier begin Gideonse pad, nou Gideonse pad, is een moeilikere pad as my en jou nie. Maar as baie oor Jy sien die eerste ding, wat Gideon moet doen, om by die pad te kom, hy moet die heilige boomstom opkap, en die heilige koeie slag. Kijk, as dit nie gebeur het nie, was daar niks. Maar die heilige koeie en die heilige boomstom het in die pad gestaan. En hy moes eerst die heilige koeie, nou is bang, ok, dis alright, dis alright om bang te wees hy is bang, want hy het geweet, hy gaan vlek vat toe gaan hy in die nacht, toe niemand kyk nie hy slaag die heilige koei en hy maak vier met die heilige bomenstam, en hy brand die koei en die volgende ochend sê hy, maak kom je omanna by mekaar al sê, hierdie ou moet dood Marita, hierdie een moet dood hy het die heilige koei geslaag nou ek sê so sê, as jy nou heilige koeie wil sien om jy die godsdienstmodel vat, dan sien jy hoe like heilige koeie ha? so as jy dit waag om die heilige koeie te gaan slag, maar luister mooi, ons het een stelling gemaakt, ons gesê, ons praat al jare, vir 30 jaar praat ons want dis hier rede vir die gemeente, is hier boodskap praat 30 jaar lang al van God wat sy sien sonde gemaakt het met ons in so ons kon word die gerechtigheid van God oor hierdie jaar het ons baie duidelik gesien dat God ons sondag skap. So prachtig hy sê vir Joshua, toe Joshua hulle intrek in die beloofde land is, hy sê, vandag het ek die smaad van Egypte van julle afgerol. Die smaad van die slaafskap. Besef jy toe Jesus opstaan uit die doodheid, het hy die smaad van sondagskap van ons afgerol hy sê, hy het opgestaan ter wille van ons rechtverig maken, toe hy ons gerechtverig die mensdom, van my en jou, van alle mense, gerechtverdig het, toe kon God om opwek uit die doodheid, hy het die smaak van ons sondagskap van ons afgerol, nou is dit waar ons is, dit is wat ons al vir so lang sê, maar wie is die sondagskap heilige koei, gaan praat jy nou in godsdienstkringen oor sondagskap en sê, ons is nie meer sondag nie, dan sê jy, hoe trek die mannen samen sê, hy moet dood, hy het ons koei geslag. Dit is so. Ek vir jou sê, as jou kop gaan uitsteek, dan slag jy die koei. Maar kyk nou, ek praat oor die getuie. Kyk nou wat gebeur met Gideon. Nou, voordat Gideon een leier kon word, God sien die potentiaal. God roep om, maar voordat hy een leier moet word, loop hy een pad met die heren. Want jy sien, ek kan nie net opdagen nie. Ek het meer as opdag as een pad wat ek met die heren loop, en nou sê, heren, maar as dit nou rarig so is, dan gaan ek vir jy een vlies uitgooi. Nou luister, ek nie, jy het nie nodig om vlies uit te gooi nie, Jesus sê, een slechte en overveelige geslagssoek na teken, en geen teken sal omgegeen word nie, behalwe die teken van Jona, so jou vlies is uit, jou vlies is die teken van Jona, <laughs> hy sê, want soos Jona drie daan in die buik van die vis was, hy sê, so sal die van die mens drie daan in die buik van die aarde wees, maar dan sal hy opstaan, en ek nie, jy sê product daarvan en so toets hy dit, en dan dou dit om die dinges, en dan dou die ding weer nat, en is droog om hom, en so, so gaat hy die ding aan, nie weet, en, maar Gideon, het skilik, toe hy die Heerse stem gehoor het, het iets met hom gebeur, en het hy hierdie pad met God begin, proefondervindelik loop, en al het hy dan nou fliesies uitgegooi, en as jy dan nou fliesies wil uitgooi, ek en jy hoef nie eerst meer fliesie uit te gooi nie, so ek sê, ons het die teken van Jona, maar, sien jy, hy begin fliesie uitgooi, hy begin ding, waar ek, ek sien die heren in my ons sikkel nog steeds, en God is so langmoedig, en hy is so een fantastische onderwijzer, en hy sê vir hierdie om, kom ek gaan jou help, ek gee jou nog een slag help, hy sê, ek wil nou hier, jy moet nou vannacht gaan, hy sê, en dan kryp jy door die laars van die medianiete, want nou, nou die heren om in tisneid uitgedin, van 32.000 naar 300 toe, en hy sê oormacht van mens het, wat dit instaan, en dan sê hy vir my hierdie ding, hy sê, ga nou in die nacht, en dan kryp jy by die wachte virby, nou luister mooi, is nie een makkelike ding die die wachte is slag gereed, en as hulle jou vang, is dit virby nie jou, Gideon, dit sê God nie, hy sê kryp by hulle virby, en dan na hulle tente toe, binnen in hulle laren, hy sê, Gideon, en hy sê, bang is, vat vir Pira saam, hy vat toe vir Pira saam, en hulle kryp, en hulle kom by die eerste tent, en die die media niet, ek kan nie slaapie, En hulle sit en praat. Het is amper soos met die kamp, jy het vir die keer kan hy, hy nie, ons nie slaan met die kamp, en sitte hulle en praat, tot in die nacht, en praat hulle. En een oud sê, ek het een vreselike droom gehad, ek het gesien, ek kom een gars daar van die hoogte af los, en hy slaat hierdie tent, laat hy daad trek. En die ander een sê dadelijk, dit is Gideon, ons is in groot moeilijkheid. En wie wat sê die skrif? Hy sê, toe Gideon dit hoor, het hy aan bid. Toe Gideon dit hoor, het die leier in hom los geraak, het hy God aan bid, want hy het geweet, die verlossing is daar. Hy het geweet, dat wat God gesê het, ek is met jou dapper held, die dapper held het wakker geworden. Die dapper held is daar, hy moet net wakker worden. Die dapper held het wakker geworden. Hy het besef Godse vermoe. Hy hoor hy die media, hy het sy vijandse mond uit. Hoor hy die gesag wat binnen hom is. Paar keer moet ons hy die vijandse mond uit hoor wat sy gesag is binnen ons en hy gaan terug, en hy stel sy laar op, en jylle ken die story, moet die skat in die erde kryk, nee, hy vat die fakkel, en hy maak om toe met die erde kryk, en hy vat die ramshoorin, wat is die getuie? Die getuie is iemand wat die ramshoorin kan blaas, die getuie is iemand wat die woord het, wat die getuie in het zet, en hy stel die oons rondom die laar op, en hy sê, Die oomlik, as ek die ramshoorin blaas, en blaas jylle allemaal, jylle breek die kruik. Kijk mooi, die fakkel was binnen die kruik, soos dit was onzichtbaar. Die skat is in die erde kruik. Die skat is die licht, sê Paulus vir die korinteers. En wat gebeur, hulle breek hier die erde kruik, en toe die erde kruik breek, is dit skielik verlig, en allemaal blaas gelijk hier die ramshoorin, so, rondom die laar van die te, en manne is in pandemoon, hulle vernietig mekaar maar ek wil hier jy met die beginsel sien, hier, so. kan jy sien wat het gebeur, Gideon, sy getuienis, het vir leier gemaakt, Gideon sy slag van die koeie, het omgemaak wat hy is, want daar die dag, toe hy begin het, die dag toe hy sê, hy moet dood, en die medianiete kom achter, hier sê jylle commotion, tussen die klomp Israeliete, toe trek die medianiete op, en die ouwe sê, hier daar kom die moeilijkheid, Ons tref oor een koe, maar daar kom die groot moeilikheid. Jy sê, dit is wat godsdienst doen. Godsdienst beklei oor een heilige koe het geslag is, en die groot moeilikheid van die vijand wat steelslag en verwoes is bezig om aan te gaan. En wat doen die genuid? In die moment, hy is die ou in die boks, in die veroordeelde boks. Hy is nou net hulle is bezig om om ter dood te veroordeel, omdat hy dit gedoen het. En in die situasie blaas hy die, die, toe die menia nie te kom en nou spaan het die ouwe in die moment, grijp hy die ramsoering, hy is die ouwe die getuienis, en hy blaas, wat gebeur, 32.000 mense trek achter man, Nasies en konings, sal trek na jou licht, na jou straalende opgang, en jylle ken die verhaal, so word Gideon, a richter, a leier, nou kom ek terug na ons huise toe, paas, besef jy, waar begin dit? Ek een of een leier wil wees in een gemeenskap en dit is jy die Heer is met jou dapper gaan in die kracht van jou verlosse valas van die invloed van die medianiete gaan verlos uit Afrika van die invloed van medianiete maar waar begin het? begin in jou kop dan gaan het na jou huis toe, want as jy oor die kleine getrouw is, kan ek jou die groote aanstel sê God, hy sê, maar as ek nie die kleine groote trouw is nie, waarom wil ek aangestel wees? Jy sê, en so gee God vir hulle richters, en dis wat ons rol is, om richters te wees, om nie vir ons nie te gebied en, en opdracht te gee en sê, maak so, maak so nie, maar as om voort te loop te sê, ek het gekies, ek maak so, wat maak jy? Kies vir jou self, ek en my huis, ons het besluit, ons gaan die Heere dien. Maar jylle kan vir jylle self kies, of jylle die afgoorde, wat jylle ander kan die jou daan gedien het gaan dien, en of jylle ook die Heere gaan dien. Maar ek en my huis, ons het laat besluit, ons gaan die Heere dien. Hier kom die leier, kan jy sien die verantwoordelikheid Toe allemaal uit mekaar uit spander Toe kom die leier in Gideon En hy staan op en hy vat die rams ooring, En daar trek die manne by mekaar. Jy sien, die leier is die ou Wat die verantwoordelikheid vat Ons het gesante nodig God het gesante nodig Ek het dit predikers genoem Maar hy het my toen van die predikers afgehaal Maar kon sê predikers gesante Met ander woorde, mense wat woord dra Dra, dra jy woord het die woord losgekom in jou, het jy die voorrecht in jou leven ontdek, wat elk een van ons deel is, dat die Heere sê, jy hoef jou nie voor te neem wat jy sal sê nie, maar God sal in daardie dag vir jou gee, die heilige geest vir jou gee, wat sê. ken jy die vreugde wat daarin is, om jou mond hoop te maak en te begin praat, en te hoor hoe dat Godse geest praat, in nie jy nie, as daar nou een ding is wat ek ken, is dit, dit is dat my tiek, is my leven, om te kan opstaan en te kan sê, om nie voorbereid, hoor mooi, wat is voorbereiding? Voorbereiding is nie om my klom tekse achter mekaar nie te skryf en hulle te receteer nie. Voorbereiding is om een met Godse hart te word. Voorbereiding is om die aarde van my denke gevuld te he, heen met Godse plan en bedroom. Want as dit daar is en jy staan op en jy maak jy mond op so die woord kom, ek wil loof jou. Jy mag bykie stotter, jy mag bykie hakkels so hoes so jou Mooses gehakel het, maar die Heer het gesê ek stuur my nie en jou hakkel nie Mooses laat vai haal my volk so as jy bietjie haken en swaande okay. sukkei maar jy gaan een vind jy gaan vind dat Godse se gees die stroom van lewende water oopmaak ga jy niks stop hê dis my moeilikheid maar jy kan nie stop hê as te lekker die as jy wil jy stop hê al is die ouens moeg gesit jy gee jou nie aan hulle moeg sit nie jy gee dit Ek wil vir jou vraag, kan jy jouself so sien? Kan jy jouself sien, as iemand, wat met mense woordeel, toe ons vier mense in hierdie gemeente was, as jy dit een gemeente wil noem, die huisselliekie, daar in ons huis, 3B5, hy het persiel van wat jylle nou het, Marjaan, 3B5s huisie, daar in hy sit kamerkie, daar sit ons, en die computer van Graans, sy sê, sy sê vir my, en en dit was in 1985, sy sê, ek het een gezicht gehad, ek het een gezicht gesien, ek sê, wat het jy gesien? Sy sê, ek sien jou staan, voor een skare van mens, en Godse woord bedien, ek sê, jy is zeker geveip? Besef jy, sy het gesien, wat ek nog nie gesien het nie. Hoeveel voordag het ek, ek gehad, om voor die skare van mens te staan, en die woord van God te bedien, van die tijd af. Een die eenvoudige vrou, het daar oog oopgemaak, en gesien wat God sien, sê jy, God is nie aannemer van die persoon nie, dit jou deel ook. Laaste punt van vandag, is, dat ons Godse stem hoorbaar maak, Godse stem hoorbaar maak, ons het soveel geleentheid, ons het die boeken, ons het die cds, ons het ons blog, ons het die kampe, ons het al die geleenthede, om mense bloot te stel aan Godse stem, en ons het die geleentheid, uit die aard van die saak, om sy stem oorbaar te maak. Dit is dit. En nou moet ek ophou, anders gaan ek nou die kwartier oorloop, en ek moet nou hier stop, want jylle gaan ons nou saam kom koffie drink, hoog ons genoeg koffie. Volgende week wil ek hier ons moet aangaan, maar kyk na die werkswijze. Hoe kom ons by die geestelike man, by die volwassen man? Hoe kom ons tot die getuienis? Hoe word leiders gevorm? Volgende week gaan ons met die die aan. As hy nou te missen nog my glimlach, dan weet ek ek het nog een <laughs> wekie speling prijs dier. Vader, ek dankie vanmorgen, dankie vir die, vir die grootse voorrecht, vir die familie wees, van gemeente wees. Om te sien soos jy sien, om in ons levens tasbaar draars te kan wees, van die getuienis, aangaande Jesus Christus, die getuienis van die geest, wat in ons leef, in ons werk, dat ons waarlik, met ons levens kan sê, in jy leef ons, beweeg ons, is ons. Jy is ons lewe, jy vorm ons woorde, jy vorm ons denken, jyre, ons het baie aanslag van buitenaf, maar jy kou nie jy naals nie, jy het ons geroep met een heilige roeping. En dankie vir die voorrecht om in hierdie roeping te kan staan, en as gemeente, elk van ons, in hierdie positie te kan staan vanmorgen, sê jyre, dit wat vir ons onmoendlik lyk is vir jy moendlik, dis moendlik, vader, om die aarde te sien vol word, om ons omgeving te sien vol word van die heerlijkheid van die Heere. Dis ons droom, ons weet, dis jy droom, dis ons begeerte, vader. Jy begeerte het ons in geword. Uiteindelik het het gebeur, jy het een begeerte in ons hart gegee, en daar die begeerte is jy begeerte. Ons eer hier daarvoor. Ons sien die gemeente, ons sien die activiteite, hier die groepies wat moet ontstaan, vader, Heere, ek spreek die naam daar dat ons gemobiliseer kan wees, bezig met ons dienstwerk, ons eer hier daarvoor in Jesus naam. Amen.